والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر قد الله جل شانه ندعو الصلاه والسلام نقصني الله تصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كما اوزى شنه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيكبير يا بوته صلى الله جل شانه استنكم بوبو اعظم شنه متمرتي واسنكم على المسلمين Allah te barekuta taala molimo da nas učini koji ga se boji istinskom bogobojaznošću, odanikom koji će umjeti samo kao pravi musliman. Ovaj. Amin. Mi smo prošli put radovali šta? Ko iznicao staro društva? Sa što? ćemo Dobro, Dobro. večeras ćemo nastaviti naći sa tafsīrom. Tačni počećemo sa tafsīrom kraći Kur'anski sura. I večeras smo se družiti sa tefsiro odnosno sa komentarom sure Ihlas, ine sure Kul huwallahu ahad. Na samom početku planujemo što počnemo, spomenućemo kao što smo učinili kada bila Fatiha, uh, hadise koji govore o rijednosti ove kuranske sure. Emane više mislim da dosta ti hadisa kada je pita ni kuranska sura da je da te hadise poznaje. وفي هذه هذه هذه هذه بلجم بخاري صحيح ودبو سعيد الخضرية رضي الله تعالى عنه دى الله وسنى صلى الله عليه وسلم ركو والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن كجي تقومي نغا وشيروطسي ما يدوش وانا نتعوني وريدي كلك ترشين القرآن نتعوني وريدي كلك ترشين القرآن نأتي صلى الله عليه وسلم نتعشن في حديث صحيحه إمام بخاري Odebu Sa'ida al-Hudriya, da Allahu Allah uposlenih sallallahu alaihi wa sallam rekao tako menoga učio u ruci moja duša, znači ona vrijedi koliko koliko trećina Kur'ana. Dobro, uh, prepostanem da znate zašto se ode spominje trećina Kur'ana, zašto je ova Kur'anska sura na stepenu trećine Kur'ana. Imam tako da govor upoznat? Jestem. A to je šta? Zato što govori o? O temhidi o tabhidu, odnosno govori po akidu. Znači, inače kada bi napravili jednu podjelu kuranske tema, odnosno ono onoga o čemu Kur'an govori znači vidjeli bi da tu možemo da sve kuranske ajete možemo svrstati da govore ili o temhidu, o akidi znači o vjerovanju ili da govore o propisima halal i haramu ili da govore o čemu? Manz znači ili da govore o prijašnjem da govore o prijašnjem narodima pa tako kuranska sura s obzirom kao što ćemo i tova kuranska sura tao sebe sadrži sve vrste temhida i da ukazuje na sve vrste širka znači ona je da kažemo buhvatila na jedan način sve druge ajete u kojima se govori u kojima se govori o u kojima se govori o temhidu. znači to je jedno od pojašnjenja zašto je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa znači spomeno da ona vredi da ona vredi koliko je koliko je rečena je ta rečena Zatim također, od onoga, što ukazuje na vrednost ovaj kur'anske sure, znači, kao što je zabeležite, također imam Bukhari suvom sahihu, vodaiše radiyallahu tala anha, da Allaho posanih sallallahu alaihi wa sallam saki kadabi. Legao, da bi šta ur učinio, znači, da bi skupio svoje ruke, znači, da bi uni njih prucno, znači, da bi proučio kulhu huvallahu falakin nas, znači, ovaj tri kur'anske sure, znači, prvo bi proučio suru kul huvallahu, a zatim, da bi potrao od svog tijela, znači ono što mogne, da dohvati od svog tijela počinč od glave pa pa prema dola. Znači to je također ono što ukazuje na vreedno sove ovaj koranske sore. Zatim također zabilee žimam v Buharju somsa hino da bo hore radi Allah te anu, hadi iz kusi Allah tebare ko ta ala kajže ibnu Adam, I kaže vrijedđame vrijedđame sin Amov. كاجا واما شتمه الي اكاجا што се тичи негов греење на мене каже е тое да каже اتخاذ الله ولدا الله يوزهо диета да каже узешен е Аллах تبارك وتعالى وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اكاجا ياسم احد ياسم صمد ياسмонай кои не е родио нити Pa je u kuci hadisu da kažemo skoro cijela ova Kur'anska sura spomenuta, odnosno Allahove tabaraka wa ta'ala i mena i svojstva koja su spomenuta ovde. Znači došla su u govoru Allaha tabaraka, došla su u govoru Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim također Imam Termiziju Somsahihu je zabilježio hadis od Ubej ibn Ka'aba radi Allahu ta'ala anhu koji ukazuje na povod objave ove Kur'anske sure. Na povod objave ove Kur'anske sure. Inače, ne znam smo govorili kada smo govorili o Fatihi, znači da Kur'anske sure, odnosno ajete, znači da imamo ajete koji imaju povod objave, a da imamo ajete ili sure koji nemaju povod objave. Dobratite paž na ovo. Znači, imaju Kur'anski ajeti i Kur'anske sure koji nemaju povod objave. Znači, nije bio neki događaj koji se desio, pa da su objavljani ti ajeti ili te sure. Međutim, postoje određene kuranske sure, i određene ajete koji imaju u pogledu objave. Šta to znači? Da znači da se desila određena stvar, pa da je uzišeni Allah t'baraka ve objavio, da objavio taj ajet ili te ajete ili tu kuransku ili tu kuransku suru. Važitim kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, tačnije šejh ustad ibn tajmije, da je poznavanje povoda objave povoda objave ajeta i sura, znači to je od stvari koji pomažu na razumijevanju samog ajeta a znači, što va raspomnimo bitno, tako da kažem pravilo. I zato je veliki broj znači postoje više dijela, znači gdje su islamski učinjaci sabirali samo hadise u kojima se govori o povodu objave, u kojima se govori o povodu objave. Znači šta je povod objave da je objavljena ovaj ova quranska ova sura i tako dalje. I zato kaže šejh ibn Sa'mim Tajmija: "Ma'rifatu sabab in nuzuli yu'inu 'ala fahmi al Poznavanje povoda objave znači ili sure ili ajeta 'ala fahmi al Bomaže čovjeku u urazumievaniu tog ajeta. Znači, kada znamo, šta se desilo, pa je došo određena ajeta, određena kur'anska sura, kao odgovor, kao odgovor na to. Po ovom hadisu, ko je zabili lžima v tirmizi usom sahih, od Ubay ibn Kaaba, se kaže, da su došli mušrici, Allahuma posaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i da su mu rekli, insib lana rabbek, opiši nam tvoj gospodara, ili daje nam njegovu porieklu. Значи да нам него порикло, дај нам његов опис. Па је узијешен и Аллах табарак ва таала објавио ову, објавио ову куранску суру, а то је кул, реци о Мухамеду, кул хува Аллаху ахад, Аллахус самод, аллам милид ва ла миулад ва ла микун лаху куфуван, куфуван ахад. На чвог Nači, skoro sa Kur'anskom suru poslije veliki broj hadisa, među koji nisu vjerodostojni, koji govore koji govori o vrijednosti te Kur'anske, koji govori o vrijednosti te Kur'anske sure. Tako da ima znači da znate, još hadisa, znači normalno samo su neki od vjerodostojni hadisa, među tim postoji još hadisa koji nisu vjerodostojni, koji govore o fadiletima, o fadiletima ove Kur'anske, ove Kur'anske sure. Dobro. Te do pitanju ova Kur'anska sura, znači koja je, kao što smo vidjeli, znači, znači eh, Ove predaje ukazuju na važnost ove Kuranske sure, pored svega toga možete znači još dodati da je bilo islamskih učenjaka koji su pisali zasebna dijela u kojima su komentarisali ovu Kuransku suru. I Šejh Usam bin tačno ima dva dijela dva djela u kojima je govorio samo o tafsiru, u kojima govori samo o ove ove Kuranske sure. Pa tako, znači prvi ajet u prvom ayetu se kaže kul huwallahu ahad. Rađsi znači on je da. Znači ovo ovaj ري الله تبارك وتعالى اقول رتسي ناتي سؤال يا ايه odnos do poczetka kajta koj nalazimo jos nekim kuranskim surama kao sto na primjer kul auzu bi rabbil falak kul auzu bi rabbil nas kul ya ayuha nnas itakwadu na chto ukazuje na chto وتعالى govor na chto prvi sura na koji ukazuje ova kuranska sura a da je Allah jedna, znači ukazuje, da je Kur'an Allahu tabaraka wa ta'ala govor. Il Kur'an, ko Allahu tabaraka wa ta'ala govor, je svojstvo od Allahu tabaraka wa ta'ala svojstava. Znači svojstvo od Allahu tabaraka wa ta'ala svojstava, koje je nije stvoreno. Za razliku od Mu'atazira, koje kažu šta, da je Kur'an, da je Kur'an stvoreno. Mishljen jehli sunnata al jamaata jeste, znači da je Kur'an šta, Allahubu svojstvo i da ono nije da ona nije stvorena jer Allahu tebarak ta svojstvo, taala znači ne možemo reći da su ona da su ona stvorena da međutim ukratko znači e, veliki broj ljudi misli kada je u pitanju e, pojimanje, odnosno definicija Allahovog govora da tu postoji samo jedan pravac koji je odsranio od pravca hasuneta a to je znači mišljenje mu'tazila ili još prijenje jehmija koji kažu da je Kur'an stvoren znači ne po pitanju Allahov tabarak ve taala govora postoji više postoje više pravaca koji su odstupili od toga. I radi važnosti toga, šehr Huluslam ibn Taymiyyah pozna je djelo šehr Huluslam ibn Taymiyyah koje se zove Tisa'iniyah. Tisa'iniyah, znači Tisa'in znači 90. Znači što znači ovo djelo 90? Znači to je, šehr Huluslam ibn Taymiyyah bi upitan od okazima da je Kur'an Allaho tabareku wa ta'ala govor. Pa ispomenu u tom momentu što mu je palo Nači od odma je odgovorio na to pitanje spomenuвши 90 dokaza koji kazuju da Allah, da, da je Kur'an Allahu tebaraka ve taala govor. Nači što u tom momentu znači napisao odma da znači, će se da je spomeno 90 dokaza koji kazuju da je Kur'an Allahu tebaraka ve taala govor. Majudim znači oni pravci koji su od strane koji su zastranili od pravce al-sunna va al-jama'a kada u pitanju Allahu tebaraka ve taala govor su sljedeći. Nači prvo oni koji kažu da je Kur'an stvoren. Jevo je mišljenje Jahmija i poslije toga Mu'tazila. Dakle, znači kažu šta? Kur'an je stvoren. I od savremenih, da kažemo frakcija koji su prisutne, su Rafidije, znači Šijejje koji zastupaju ovo mišljenje i kažu Kur'an je stvoren. Dakle, kažu Kur'an je stvoren. Drugo mišljenje jeste oni koji kažu lafzi bil Kur'an mahluk. Dakle, znači moje izgovaranje Braća pažnju, moje izgovaranje Kur'ana i moje učenje Kur'ana je stvoreno. Dakle, znači, ovi se, znači, zovu na znači, čovaj prava se zovu lafzije. Naču koji kažu šta? Mače znači, pogledajte, znači nisu rekli znači Kur'an je stvoren, nego moje izgovaranje Kur'ana to je stvoreno. Dakle, znači, imam Ahmed je ovo novotarijus smatrao gurom od novotarije oni koji kažu Kur'an je stvoren. Zašto? Zato što je na neki način manje jasna I zato što ljudima više, da, da kažemo, ljude lakše može ili na jedan način uvuću tu šubhu, da kažu mišljenje koje nije mišljenje Ahli Sunnata Al-Džemata. Znači, mišljenje Ahli Sunnata Al-Džemata je po pitanju ovoga koje po pitanju drugih. E, pitanja Allaho Allah, i tabarika ta'ala svojstava jednostavno, a što je da je Kur'an, Allaho govor, znači Allaho govor, ni stvore, nije, nije gotovo, znači tu je stala priča. Međutim, Kur'an stvoren, e, moje izgovaranje Kur'ana stvoren i tako dalje, znači sve su to pravci koji su odstranili od pravca ili sunnata ili džemata, tačnije od pravca prvih generacija. I neki od tih pravaca su jasni u svom dalaletu, međutim neki su manje jasni. Oni, oni koji su manje jasni su opasni od oni koji su jasni. Obrate pažno na ovu stvar. Znači, novotarije koji su, tako da kažemo, koji e, ponekad se na neku novota, novotariju hoće da se obuče odjeća sunnata. Naci takva nuvotarija je gora od jasne nova Pa su takovi vi došnji rekli su nećemo reći Kur'an je stvoren i golafu bil Kur'an mahluk. Moje izgovaranje Kur'ana je stvoreno. Naci imam Ahmed od nači, da Muhammed odaj poznati koji su prostavljaju hemja. Naci ja rekod da ova nuvotarija tarija gora od nova tarije da Kur'an šta? stao da Kur'an stvoren. Kao što ćemo doći vidjeti kasnije kada vas pitao Allah te barekuta taala svojstvo. Naci da imate naci oni koji negiraju Pravac onih koji ne gira Allah, tabarako ta'ala, svojstvo. Međutim, postoji pravac onih koji se zovu mu fawvida. Koji im, kažu, naprimer, ovi, naprimer, džahmi i drugi, će reći nije ruka, nego Allahova moć. Jel u redu? Oni kažu nije Allahova ruka, nego Allahova moć. Međutim, doće jedan pravac koji se zovu mu fawvida. Oni kažu ne znamo šta znači Allahova ruka. Može biti moć, može biti ovo, međutim, ne znamo šta je značenje toka tako Također za ovaj pravac, šiehu l-sabim tajmi, je od da je gori od prijatuhnog pravca. Zatim, kada je u pitanju pojmanja Kur'ana od oni koji su odstupili od pravca ahli sunnatu al-ģamaata, jesu eshaari maturidi. Znači, koji kažu da je Kur'an. Allahov govor, ali kažu kalam nafsi Kažu govor duše. Znači, šta znači kod koji... Uh, da je Kur'an Allahov govor, kažu kelam, kaže to je kelam nefsi, govor duše. Uh, Odprilike, znači, kako to hoće da kažu, znači ono što čovjek, o čemu čovjek misli u sebi. Odprilike, jel razumijete? Jer kažu zašto, zašto neće da kažu da Allahov govor, kao što kaže Halisun Nataljima. Kažu ako kažemo Allahov govor, onda mora reći da je to govor koji ima saud, koji ima zvuk, koji ima harfove, koji ima ovo, i da su nisu tako rekli nego su rekli da je to govor govor duše. Znači je pravac koji je odstupi od pravca ahli od pravca Ali sunnatu al-jamaat. Znači kako bilo tako, znači normalno zato je Šejh Rusam mimetin napisao dio 90. Ako je to tako, kako je Musa čuo govor? Allah te barek ve taala kada musabratio. Kako meleci kada čuju? Znači ko što je došlo predama, kada meleci čuju Allahov govor, znači udara svojim odrešao inklin, maj tako dalje što je došlo, ili na suđenjem davno da će uzišeni Allah t'barakatu taala reč, oni kažu ne, to je govor, to je govor duše. Dobro. Mora inače neku osnovu za to, kažu osnovu za tvoj je arapskom jeziku. Kakva je osnova u tome za arapskom jeziku? Našli su stih. Naći od jednog pjesnika uh -huh. koji zvao ahd. Načemu je bio pjesnik kršćanin koji je došao sa so stihom inma al kalam la fil fuadi wa inma ju'ila al lisanu ala fuadi Kaže govor je ono je u srcu. A kaže jezik je učinen dokazom na srca. Govori ono što u da skrati, šta, je u srcu. Uglavnom da skraati, znači sovjem su rekli šta, znači ovo je kod njih kao dokaz. Međutim za ovo nalazimo jasno dokaz u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Nona kodokaz za ovo. nači dokaz ovdje kada Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o namazu. Pa kaže in hadhihi salat, ovaj namaz, la yusluhu okay. fiha shay'un kalamin nas. Obrate pažnju. Ovaj namaz, u ništa nije dozvoljeno od ljudskog govora. Ovaj namaz, unjemu njemu ništa nije dozvoljeno od ljudskog govora. Kako je ovaj hadis dokaz proti ovog mišljenja? Nije zato što to implicira da sve što, izgovara, što je govaraš u namazom, što nije ljudski govor, odnosno prenesen značaj što je lahko govor. Ne. Znači ovo ukaziva, znači Allah Đelšanu kaže, poslanih sam sam kažel, Ova je naš nama, znači kad staneš namaz, Allahu ekber, od početka do kraja, ne smiješ nišće da pričaš. Je li tako? Dobro. Ako čovjek nešto progovori, namaz mu i šta? Ne isprava. Dobro. Međutim, može li se desiti čovjeku, kad ju namazuje, da pomisli na nešto? Da? Da pomisli na nešto. I da kaže u sebi, uvek kako mi ona je rekao, da to. Dešava Dobro. Ako neko pomisli na nešto, da li je došao do okaz koji kaže da je, da je čovjeku namaz pokvaran? Nije Znači, ovaj hadis ukazuje da ono na što čovjek pomisli u sebi, da to nije od stvari koji kvare nama, znači da to nije kalam, da to nije govor. Znači, ovo ovaj je između ostalo jedan od dokaza našto, znači na neispravnost, na neispravnost ovog mišlja. I zato kada je u pitanju govor, Allah tabarak vata'ala, kažemo da je to govor, znači šta, onako kako govor, Allaho osvojstvo, onako kako drugo osvojstvo, onako kako doliku je, Allahu Allaho tabarak vata'ala. I dokle su neki otišli, znači vi znate u Kur'anu, učenju Kur'ana kada je čovjek proučio pred nekim Kur'an, znači ima nešto što se zove iđazan. Znači I sada u toj iđazi se kaže šta, znači ovaj je proučio predovim, ovaj je proučio predovim, ovaj je proučio predovim, ovaj je uzo, znači dok se dođe do poslanika alaihissalatu wasalam. Poslanika alaihissalatu wasalam uzo od koga? Od Džibrila. Od Džibril, uzo od koga? Od Allaha tabaraka ta'ala. Znači, odbijaju da piš uzo od Jer kažu kako? Ako kažu muzod, znači čuo. A znači nemože. Znači da govor čuje od Allaha, tabarika ta'ala, jer to govor koji šta? Koji ima glas, koji ima zvuk, tako delje, znači zablude. Znači, kao i druge stvari, znači druge šubhe, sa koji ima su, sa koji ima su došli. Znači, gul huvallahu ahad. Ratsi, o Muhammede, huvallahu ahad. Allah je, šta? Jedan ahad. A dobro. Ode sada imamo, znači ode sada ne govorim sastan Znači ovdje, uvallahu ahad, znači kada bi ovu, da kažem, upojašnjavali i Arab, tako zvani, ovdje bi najispravniji da je ovdje Allah mupteda, subjekat ahad, predikat, haber. Dobro. Međutim, kada je u pitanju izraz jedan, u Kur'anu imamo dva načina izražavanja. Imamo izraz wahid i izraz ahad. Dobro, to znate? U Kur'anu je nam dosta mjesta došao došlo Allahu u tebareku wa ta'ala ima wahid. Da on jedan. Iza to se kaže, na primer, wa huwa l-wahidu l-qahar. On je jedan, koji je somočni ili. Liko ga nemože nadvladat. Pa kaže Allah-u tebareku ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. A vaš Bog je jedan Bog. Je tako? I spomniu se, mislim, na prilke neki dvadesetek mjesta, izraz wahid. Međutim, kada je u pitanju izraz ahad, U Kur'anu se spominje samo na jedno mjesto. A to je ova Kur'anska sura. Jesad, znači ne može nijedan izraz u Kur'an da kažemo da je bukvalno sinonim. Nego se ima mudrost zašto je ovde spomenut ova izraz, zašto ovde spomenut ova izraz. Pa tako u arapskom jeziku ima razliku između ima na um između ima na i jechi ahad. Brate, pa znači ako ne poznajete jezik arapski, znači vidite mudrost إن دار رسول الله وتبارك وتعالى جورا نورمال كدا سيكاجي و اللهو إيمانا واحد كاستد اللهو إيمانا احد كدا سيكاجي واحد مثلي سنهشتو ده الله تبارك وتعالى يدا يديني يقول اريد يديني يعني في سووم ذاتو و سويم صويسما و سويمي منما ايتكو ده رجوتين احد ايستو تكو يعني ده يدن يديني موجودين Pošto smo se želi da se izrazi i da dozvanja Allahu te bareku te ala jednoč. Nači kao da bi rekli jedan jedinstveni. Je na primjer u arapskom jeziku kada brojiš jedan, 2 3 4 5 znači kako kažeš wahid 2 3 itakud. Vadjuti ne možeš da kažeš ahad 2 3. Nači ahad jedan jedan znači, jedan. Nači jedan koji nema broja šta? Nema broja 2. Naci ne možeš arapskom jeziku da kažeš ahad, pa da kažeš dva, pa da kažeš smego. Kad kažeš ahad, jedan, nema dva, nema tri, nema ništa. Jelo u redu? Ili znao? Druga stvar, kada kažemo wahid, kada kažemo izraz wahid. Naci možemo da kažemo koliko je pola od jedan. Koliko je bilo pola od wahid? Pola. Ili ima 4/4 i tako dalje. Ili kaže u arapskom jeziku, jedan plus jedan je šta? Vahad plus vahad je koliko? Iznan. Međutim, kada je u izraz ahad, za njega ne možeš da kažeš da ima pola. Niti za njega možeš da kažeš da ima jednu četvrtinu. Niti možeš da kažeš ahad i ahad su dva. Ne možeš. Znači, sa strane arapskog jezika ne ispravo. Ne možeš da kažeš ahad i ahad su dva, kao što kažeš vahad i su dva. Nego jedan, jedin, jedin u svakom smijestu. I za to, znači sa strane je Ne može izraz ahad da se upotrebi osim za Allaha tabarika ta'ala. Dokada pita negacija, može. Naprimjer, da kažeš, lej se fiddari ahad, u kući nema niko. Jer kad bi rekli u kući ima vahad, mogli bi značili imaju ili trojice. U kući nema jedan, ali imaju dvojice ili trojice. Međutim, u potvornom obliku može ovo sa strane erapskog jezika da se koristi samo za Allaha tabarika ta'ala. Što hoće da, uka da se ukaže u ovoj Kur'anskoj suri, pored kratkoćeji. Jer u ovo je Kur'anska sura koja im Možemo izbrajati harfoye. Mogu tim, što kaže islamski učenjaci, nema vrste temhida, a da nije spomena. Niti ima vrste shirka, a da nije znači spomen odnosno da nije da nije obuhvaćeno. I zato pogledajte na daramnost i bogatstvo arapskog bogatstvo arapskog jezika odnosno to znači pogledajte. Odnosno kuranskog, odnosno kuranskog, kuranskog izraza. Dobra, znači kao što sam rekao, znači ono što je veoma bitno Dači da sa, da novo eslar ukazim, Allah vas nagradi. A to je, znači pretom sa rekao, to je sad možemo spomenuti kao treća tačka. Prvo je bilo da, vo, da je da Kur'an Allahov govor, drugo je razkecujemo na 1 1. Treće načinom što smaruk da nema vrste temhida, a da nije obuhvaćen ovoj Kur'anskoj suri. Niti da ima, da kažemo vrste vrste širka, a da također nije obuhvaćen ovoj Kur'anskoj, Kur'anskoj suči odnosno na njega, da nije na njega ukazan. Izato, znači ono da se sad vratimo na znači, što smo spomenjali. Znači kada je u pitanju uh, kada je u pitanju temhidi, podjela temhida, rekli smo da koliko imamo podjela temhida? Da? Nađi koliko imamo vrsta temhida? Tri, ili koji kažu, tri, ili koji kažu? Mađutim, poznate su koliko, znači podjela temhida na rububiyat, uluhiyat i temhidu al-asmai was sifati. Znači temhidu rububiyya, temhidu uluhiyya i temhidu al-asmai was sifati. Naci vjerovanje u vjerenje da Allah tbarak i taala jedini jedin, gospodar koji da obskurbu da je smrt da je život i tako dalje. Temhidul uluhija znači da Allah tbarak i taala onaj koji pripadaju sva lijepa imena i svojstva savršenstva. E temhidul uluhija znači da jedino ibadet pripada uzish Allahu, tbarak ta i taala i temhidul asma i sifat znači da sva imena i svojstva pripadaju Allah tbarak i taala. A znači, što odje što sam pretao rekao znači da Ovo po dijelu spomena islamske učeničaci, znači učenici Haresonate al-Jamaat, kako bi se lakše razumijet tahid. Maju ti moni koji su odstupili od učenja Haresonate al-Jamaata i koji su upali u razne vidove širka, znači oni ne mogu upadnete u podjelu, u podje, podjelu tahid. Znači kada kaže podjela tahida na rububiyatu, uhid, znači ne mogu da kažem organski da je podnesu. Zbog čega? Zato što ova podjela tahida sama po sebi znači razotkriva Nači širk i raznidi do širk. Jel takođe razotkriva, nači pojašnjava na vjerovanje mušrika Arapa. Nači mušrici Mekke Arapi, nači nisu vjerovali, nači nisu bili mušici za to u smislu da Allah tabaaraku taala na postoje ili na postoje da kažemo dva boga u smislu koja stvara i ko upravlja tako dalje ne. Nego zato što su ibadet, zato što su ibadete usmjeravali nekom drugom mimo Allaha tebareku wa ta'ala. I zato je razile ženje, to je sam spomenut, to je veoma bitno pravilo, da znate. Znači, da el khusuma fil uluhije, da razile ženje između poslanika i njihovih naroda, nije bil oko toga, ko je gospodar, ko je tvorac, ko daje smrt, ko daje život. Znači, tu su, znači, svi mušici bili složni, da je Allah, jale šanuhu taj, koji daje smrt, daje život, daje kišu upravlja. su se Međut da Allahu tabaraka wa ta'ala pripadaju imena sovršenstva. Jer njihovo zadnji, krajnji cilj je bio šta? Zadovolj se uzvišenog, Allahe tabaraka wa ta'ala. Međutim, verovali su, usmjeravali su svoje ibadati i božanstvima, verujući da će oni približiti uzvišenom Allahu, uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, kao što ćemo spomeni. I zato kada spomenemo i kažemo temhidu rububija, vidimo da su i muširici tu vrstu temhida poznavali. Odnosno, prihvatali. Međutim, drugu vrstu temhidu luluhije su odbijali. Kao što i odbijaju oni koji danas znači, upadaju razne, u razne mhidove, u razne vidove širka. Pa upućuju dovu i Allahu i mimo Allaha, tabarika wa ta'ala. Kao što je došao ashab, poslaniku, alihi salatu wassalam, pa ga poslaniku pito, koliko obožavaš božanstava? Pa rekao, obožavam toliko, pa kaže, obožavam jednoga na nebesima i toliko na zemlji, pa kaže, obožavam ga koji je, je na nebesima. Međutim, kada danas dođeš kod neke koji se prepisuju Islamu kao što su šije, znači obožavaju više božanstava nego što su obožavali mušicima. Znači, dovi Alija, dovi Alija, dovi, ali, dovi Hasanu, dovi Huseinu, dovi Fatimi, dovi Zainjebu, ni ja sam ne znam što ko, je kom je dovi. Nači kao i neke ekstremne Sufije koji su upalu to. I zato jedan od njih, od takvih koji je, kažemo, ona je bio, napisao je, napisao je jednu brošurcu, jednu knjigu, gdje kaže, znači, Da bi od nekog su bužamali Kaborove. I kaže stvari koje ga navelo da se vrati u Temhidu. Naći dosta i to. Kaže ste kaže kad me zadesila neka nedacha, išo abi, znači imao bi svoje šejhove torbeta, da bišao bi i molio sa njima. Odkloni od mene ovo, odkloni od mene ovo, i imaju jeviši. I kaže kad me zadesila neka nedacha. Kaže ne bi znam sa od koga da počnem. Hoću li od Hazrat Yovaga in Hazrat Yovaga, Hazrat Yovaga. Da znači, ljudi na braći, od nas sada vratite od koga ćete početi. Pa kažem, mislio sam, ako počnem od ovoga, da je na ljuti. I da će biti srditi na mene i da neće od mene odkloniti nedeću. Ako odem kod ovoga, da je na srti na mene. I zato, znači, i dan danas znači, imate takve sade. Znači, sam, znači, govorio sam, kad sam joj govorio o šijama, ovom, znači, sad što o njemu govorim u fesiru, taba, taba, i, i spominio sam, pri, kad, kad ga je zadesila nedeća, otišao na kabur Ali radijalallahu talanu i rekao, zar ovako odiš što Znači Alija da daje obskrbu. Znači muši, Ebu Džahli, Ebu Elha Bierovo, da Allah daje rizik. Da ga ne daje ni lat, ni uzzat, ni manat, ni ti ko drugi. Međutim, od onih koji se prepisujemo, to znači upali su, upali su ove, upali su. I zato vam kažem, znači što jedno ovdje napomnijem, znači koja je važnost, znači koja je važnost podijele, znači ove podijele temhide. Zatim od stvari koje je bitno da napomnijemo ljudma i kažemo jeste, da je pozna, da, da spoznaje temhide prva obave za čovjeku. A znači čuno što je prvo i to sam spomijao ovo u misali, el tako? Dakle, znači, awwalu wajib 'ala al Prva obveza obvezniku. Dakle, znači, čuje kada postane obveznik, ponijetan, ko je njegova prva obveza? Njegova prva obveza da kaže la ilaha illa muhammadur rasulullah. I da spozna značenje toga. Znači znači toga general. Da zna značenje toga. Znači, to je prva, to je prva obveza. Razskođpravac koji kažu da je prva uh, prva obveza da čovjek razmisli, ili čak i kažu prva obveza čuje pa Da je posumnja u sve, pa čeku Allaha tabarika ta'ala. Jer kažu ta sumnja će ga odvesti u što? Znači odvesti će ga u ispramu, u ispramu spoznaju. I zato, znači, pogledaj kolika bitnosti temhida. Znači, ovde sad nećemo, govorili smo ibadet. Međutim, znači, spomenut ćemo ovde samo da kaže Ibn Abbas, radijel Allah tera' anhu, na svaki put u Kur'anu kada se spomene ibadet, znači, misli se ibadet sa temhidom. Znači, misli se ibadet sa temhidom. Zašto zato što je definicija za ukratko spomni definicija ibadeta, znači poniznost koja dolazi sa ljubavlju i veličanjem. Međutim ponekad ta poniznost znači može da bude popračena širkom. Da bude popraćena širkom i zato je znači šta, zato je to neispravno. Znači zato je ne i zato kaže ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu svaki ibadatu Kur'anu misli se ibadet, misli se ibadet sa misli se ibadet sa tevhidom. Naravno posunmet Allahu wa posanika sallallahu alejhi ve sellem jedušlo došao veliki broj hadisa koji nam ukazuje na to, znači ukazuje na stvari koje, da kažemo, ko čovjeka ruše temhid. Znači koje je ko, ko čovjeka ruše ili poništavaju, poništavaju temhid. Pa ću ja ovdje povijeti ukratko, samo nekoliko. Znači najbitnije, da kažemo stvari koje su mnogo proširene. Znači bilo da se radilo stvarima velikog širka ili da se radilo stvarima malog, malog širka. Pa tako ono što je prošireno mnogo kod ljudi, Znači, jeste nošenje i vjerovanje koje su vezane za određene hamailije, konce, drveća i razne stvari koje ljudi vješaju na sebe. Znači, bilo da se radilo, brate, pažnje, znači, ljudi kad vežu neki konac ili vežu određenu, stave određenu hamailiju, ili, da kažemo, ima onofativno oko, ili drvo tisovina da nosi i tako dalje. Znači, to su stvari koje kod čovjeka ruše i narušavaju temhid. Значи докази за ово, значи из међу осталог хадисов који збиљо жима Ахмаду свом иснадом од имаран бин хусејна ради Аллаху и посланику саллаллаху алейхи и саллам видео човека на руку. Па ме посланих саллаллаху алейхи и саллам реко ма једи шта من ово? Фа реко ми на вахна и тслабуст од болести. Значи то је биле Kaže Ustvar prvom je rekla, kaže toti povećava samo slabost ili bolest. Kaže je s kiniya, jer kaže je kada bi umru ato binu natabi, nikada se ne bi spasio, nikada se ne bi spasio jihannam. A čevo je došlo, yes, znači na rečima Allaho Hukpasanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, jesan, jesan, jesan, jesan, jesan, jesan, jesan, jesan, jesan, samo bolest jesan, jesan, to, jesan, jesan, jesan, jesan, Brže, brže malo budete. Jesmo ni, ne vidite, vi sad kontate kodat, da... jesam čitao taj, taj roman, dobro. Znači, može li se desiti, desiti na sljedeće? Naprimer, otmeću moguću o znakovima ovim, prešla mačka preko puta, o... Ljudi, na primjer, vjeruju, ako prijeđe, na primjer, crna mačka preko puta, da će ga zadisiti neka nesrća, ne daće, je li tako? Tak? Može li se desiti da čovjek kaže prešla mi crna mačka preko puta i da čovjeka zaista zadesi na srće. Može, može. Može. Kako to? A, radjujut, pa radjujut, A? <Grati> <demek> <intersect> <Birthday> Oaj, da Ha? A, sam to nam se Ne, ne, da ono što ga zadesi da ga je baš zadesilo na te mačke. Može to biti? Ne, ne. Evo, kad bi odabili neka fotelja, ovako je da pričam do 20. Može, znači, na primer, drugi primer, odaje čovjek Jo, on kod nas je jeo do 7 braći, evo. Ispadao. Čovjek ode i na sedam braći vjerujuće da, da će mu to donijeti neki brič. Da čovjek usvari od njega otklonite ku neđuču. I čovjek dođe tu, bude bude bude i od njega se otklonita neđuču. Je l'moguće? Moguće, moguće. Moguć. Moguć. Zašto? On se počeća da moliti, tako. Odlično, on se počeća da alat. I su na primjer čovjek daleko od naš Hercegovini, obi što ide na Gospu. Odje bude bude gore, ozar, je l'moguće, moguće. moguće. Naći zašto brate, pažnjice da Znači, oda posanik, alihi salatu wasalam, kaže ujedan doka za toga. Obitno da znaat. Ili e ljudi nekod kažu, to mi se desilo. Pa ta' sara to mi se desilo, kod ljudi ubaciji šubhu. A šubhu je, što čovjek manje poznaje, znači više mogu da ga za I zato to generalno kada govore, šta je zašto diskušenje, od šubh miheta kaže da je znanje. A to je, znači, doka za toga uum hadisu. On je reko, čega to nosiš, kar nosiš od te bolesti, pa me posanik, alihi salatu was Kaže to, a ti samo tvoju bolest, to ti tvoj bol samo povećava. Dači zašto mu tvoj bol, zašto to tvoj bol povećava? Dači kao kazna za to tvoje vjerenje i to tvoje ubiđenje, znači povećavaće tvoja bolest. Kao kazna za ono što činiš. Isto na primjer, znači slušam tome hadis, u stvari, upuče na to hadis je ja, poslanih sallallahu alayhi wa sallam kaže, inna at-tayra 'ala man tatti'ar. Kaže loš znak za desi onoga ko ju njega gleda da kaže mako bukvalno prijem. Načeloši znakovi, znači čarape znači, su mali kad hoće da krene na put, uzme pticu i pusti. Ode je tamo, dobro, ode je tamo, nije dobro i tako dalje. Načis slično kod nas na primer, znači razni znakovi, to ga je crna mačka. Pa kada u to gledaš, Allah te bareku teala te kazni, te ko što će da ti poveća tvoju zabludu. pa ti da ne da se to, da ne da se to desi nam, Allahu in kaderum, ya Allah mudrijini. Mm -hmm. Kao kazna za to tvoj. Tako ljudi dođu kod kabora kod do, i pove što? Allah dželal ka kazni. Bila desradno da, da kažemo ovo i ovoge vrste zable znači moguće da čovjeka da čovjeka zadesi. Zatim također od toga, u ti hadise, hadiske zabilježima Buhari i Muslim od Abu Bashira El-Ansari radijallahu ta'ala anhu da kaže bio sam s Allahovim poslanikom sallallahu alayhi wa sallam na nekom od njegovih putovanja fa arsala rasula. Pa i poslaning sallallahu alayhi wa sallam poslao je zaslanika. To je bio Zaid bin Haritha pai reku alla yabaqana fi raqabati ba'ir qilada min watar aw qilada illa qati'at lafasani sallallahu alayhi wa sallam rekau odno sa posli zas nikada rekne ludma da obznani to je osadono da rekne jednu dvojicu nego da se javno obznani ka je neka na vratu neka neka na Koje je, od koje je od vetera, ili uže obično, a da se ne A Znači, šta je vetera? Znači, imate ono luk strjelo, ali tako? E sad onaj luku, onaj konopac što, što veže luk? Tetija. E, tetiva. Arapsi su imali uvjerenje i objeđenje, znači, kada više ono prestaje da daje svoju funkciju, s obzirom da je bilo, znači, da otklanjalo neprijatelja od čovjeka, uzimali su taj, da kažem, tu tetivu i vezali bi o životinje ili o čovjeka, sa uvjerenjem da to otklanja urok. Sa uvjerenjem da to otklanja urok. Pa su to koristili, znači neko koristi to, znači ima ljudi koji to koriste na životinjama. Znači da mi kravu ili ovu ili ono ne zadesi šta urok ili nešto. Isto tako za djecu, isto tako za auta i tako dalje. Znači razne stvari. Ljudi, na primer, stavaju potkovice od konja mm. na auto, stavi hama u auto određene i tako dalje. Znači sa uvjerenjem da otklanja urok, da daje koris, da, da otklanja štetu, da donosi sreču. I tako dali. Pa da je posanih sallallahu alaihi wa sallam naredio, da se zove nemaju da imi se kaže, da to ne ostane illa kutiat, a da se ne otkine. A da se ne otkine. Znči uva je hadisi jasan, znači hadisi Bukhari muslimu, dači da je posanih sallallahu alaihi wa sallam naredio, da se takve stvari kidaju. Naredio da se takve stvari, da se takve stvari kidaju. Nara novaya saru, bratke, pažnju, Znači, može biti veliki, može biti mali širk. Je ja jasno? Znači, sve što ljudi stavi, znači, može biti mali ili veliki širk. A kada je mali, kada je veliki širk? Ha? Mali iz neznanja, Ne iz Mali kad misli da odnja Allahom volju. Znači, ako čovjek stavi i misli da je to što je stavio uzrok, uzrok, da je to uzrok? Možda je to šta? Da je uzrok, a da Allah djel šanuhu daje koriste štetu. Međutim, da je ona uzrok da Allah tabaraka ja ta'ala da ne koriste štetu. U tom slučaju je to šta? Mali širk. Jer kogod, kao što ćemo nekada spomenuti, znači kogod učini uzrokom ono što nije uzrok, znači učini je mali širk. Međutim, ako čovjek viruje da to samo po sebi, da kažemo, djeluje, znači da to samo po sebi daje korist ili daje da štetu, to je šta? To je onda veliki, to je onda veliki, to je onda veliki širk. Naravno, ovdje postoji nasarko-izuzetak. A to izuzetak, ukoliko čovjek zapiše, napiše nešto od Kur'ana i to stavi. Nači ukoliko uh, se stavi nešto što je zapisano od Kur'ana, ili od Dova, ili od Allahu i Tabarika i Ta'ala imena, nači to izuzetak. Što znači izuzetak? nači prenosi i sodjednog broja salafa da su to dozvoljavali. Nači prenosi i sodjednog broja salafa da su to dozvoljavali. Zato kaže ših Muhammedu Adul Lahabu, kitabu Tauhidu, وَاِنْ كَدَمُ عَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ Ako ono što se objesi, ako bude od Kur'ana, jedan broj serafa je to odozvoljen. Znači, mislili su da je to od vidova liječenja, liječenja Kur'ana. Međutim, prenosi se od velikog broja serafa, je to je mišljenje ispravnije, da su prezirali, odnosno zabranjivali sve vrste tema ima. Znači, sve vrste onoga što se znači, okače. Bilo od Kur'ana ili bilo od nečega drugog. Naravno, znači, zašto, smo, zašto kažemo da ovo je ispravnije? Zato što čovjek znači, može da stavi pa da se tu učini sari koji nadole koji u Koran. ma je, znači osnova znači, da, da, da, da ove da obje sari nisu dozvoljene međutim znači ako čovjek stavi međutim nije nastpeo širka međutim može da bude da čovjek to malovaži, da prima da bude ispisano sitnim slojima ili da stavi ovdje mjesto, znači da ulazi u to u mjesta e, gdje nedori i tako dalje. I zato ispraventive znači također, također ispraventive kao što iz napostojanja dokaza, znači ispravno je da ove stvari nisu, dozum međutim da kažemo da su zetak od drugih stvari koje ljudi, od drugih stvari koje ljudi, ljudi koriste. Također od stvari, znači hođe što želim da spomenem mada ne znam šta ćemo s, sa vremenom. Za znači, viklanje to ode ja ću neka ja Sada ćemo se ruklanjati ovdje djeci, ja, hoćemo li nastaviti planjati pa ovdje ili do djeci? Ja, ja, od... ja volje da da bude ovdje duže pa da ovdje planjate. Dobro, Dobro, druga na stvar, ostvari koje ćemo spomenti koji narušavaju temhil jesu ruke i razni vidovi ruki. Znači, значи ruke Naci šta su ruke? Šta je definicija ruke? Deče, deko. Ne, ne pričamo o ruci. Općenito ruke. Ruke, da. Ne. Mm. neko, znači jel neko naišao, znači mojete uh, ovo ono, znači ne mojete mi ti. Naci proči što nisam pročiđo. Naci šta je definicija ruke? Zapamti, ruka je govor sa kojim se liječi bolesnik. Naci ruke je govor sa kojim se liječi bolesnik. Pa tako imate u crkvi popova koji se riju i A znači što on šta radi onom bolesniku? Uči mu rukio. učimo rukio? Načeliti znači, im rukio kojim ima kufra širka i tako dalje. Načuvate pažnja, znači ode, znači on nije nismo na kafine šta je štaje nego znači znači definicija ruke da je to kalam, da je to govor sa kojim se liječi bolesnik, sa kojim se liječi bolesnik. Kaže znači, to da vam bude. Jeso. Naču što znači normalno znači ono što ispravno se reči Kur'anom ili tako dalje. Mađutim znači, na primjer, ko što čitate možda u novinama i tako dalje, da se Datamunik de pot sulpamalije i duhovoj tako. Da pa li znači što je ruke? Znaci što ruke, međutim, ko je u govoru, i njihovi popovi, popov znači govore nešto, međutim šta govore? Znaci govore stvari, kufra, shirka, dozivanje Djina i tako I e zato su došli hadisi usunetu Allahu u posanika sallallahu alayhi wa sallam koji mu se zabranila ruke, kaže da rukja širk. Dok s druge strane su došli hadisi kojima se kaže da nema zapreke za, za rukiju, u njoj ukoliko u njoj nema shirka. I to lahko možete razumjeti ako znate što definicija ruki. Zato ponavim što rukija je govor sa kojim se liječi i Ukoliko u tom govoru postoji kufra, postoji širka, postoji dozivanje nekog drugog mimo Allaha, te u ta'ala, znači to je stvar, to je rukija koja je šta? Definicija toga je da je kufri širk. širka. Ukoliko je rukija sa govorom koji je nejasan, Znači, i zato u islamskoj čajac, kada su govorili o uslovima ruke, spomenuli su tri uslova ruke, znali ko tao tri uslova ruke? Znači, ti uslova je da čovjek veruje da ne da bude uvjerenja, eh, odnosno, da ne bude uvjerenja da je ruke koja sama po sebi djeluje. I ovo bitno napomenuti. Zato što veliki broj ljudi kada budu iskušani, idu od onih koje ispravno uče, da kažem, međutim, Subhana, čovjek viže srce za, za tu osobu. I kao da je čovjek uvjerenja da će taj, Pomoći. Znači, pazi, ovdje se dešava šta? Znači, ovdje pitanje vezivanje srca. I zato je, da kažemo, zato je došlo, e, e, kasnije ćemo govoriti, znači, čak i uzimanje uzroka koji su propisani sa zapostavljanjem za oslanca na Laha, je vrsta širka. Znači, da čovjek uzme lijek koji mu je propisan, međutim da zaboravi na, na Laha ili zapostavi na Laha. Znači, islamsko željaci spominju da je to vrsta širka. Znači, kada uzmeš uzroku isprav, primer primjer, ja uzmem sada lijek. Što sam ono uzmio? Taj lolhod. Međutim, znači, da imam osnovnost na Allah i objeđenje da je Allah, tabarak vata'ala. Međutim, ako uzmem sam to misl, znači, uzmanje uzroka koji su dozvoljeni sa zapostavljanjem Allah, tabarak vata'ala, za namiranje, je vrsta širka. I zato, od uslova ruke je jeste da čovjek ne bude uvjerenja da ona sama po sebi djeluje. Ako čovjek bude vjerovao da ona sama po sebi djeluje, to je širk. Drugi usnov jeste da bude sa jasnim govorom. Načist sam skužio ja sa spomeno brate Pažnju, da rukja bude sa jasnim govorom. Zašto da bude sa jasnim govorom? Zato što većina sihir baza i slično koristi govor koji je nejasan ili manje jasan. Ili koristi istinu i laž. I zato ukoliko je, znači rukja sa nejasnim govorom, da kažemo da je to haram. Zašto? Zato što može, nemamo dokaz da je širk. Međutim kažemo da je, da je haram zato što može da odvede u širk. Jo na rukija koja je dozvoljena, jeste rukija koja je sa Kur'anom ili dovama ili Allahumma tebareke ve taala i menima in yekuvim i njegovim, njegovim svojstva. Mogu ti ensova, znači, dva uslova koja smo, sova dva uslova koja smo spomenuli, pored tog uslova. Da znači, čovjeku je treći uslov. Znači koji su uslovi ruke da ne bude čovjeku uvjerenja da ona sam po sebi djeluje, drugo da bude sa jasnim govorom i znači treća sada bude znači Allahovim govorom ili Allahumma tebareke ايمانما ايمانما اينجوبيم اينجوبيم سويستا اذا تو ناتش كاجا الله possesses صلى الله عليه وسلم حديث كذا بجمع احمد أه... واسم مسنده يتمي لاسمه صحيح وعبد الله بن مسعود الله عليه وسلم كاجا ان الرقى والتمائم والتوالشرك كاجا رقية اي كاجا حمائيليه شرك ناتش فرس السحر قال possesses صلى الشرك شرك طيروكيو شرك Zašto ruke učinio širko? Znači misli se na koju ruku koja u sebi sadrži širka. I zato je hadis koji je zabilježavam muslimu sunan sa rihu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao a'ridu alayya rukakum prđočite mi vaše ruke da vidim šta učite kako su vaše Jer su je Arapi koristili u jehilijo ruke. Pa i poslanik alihi sallallahu alejhi ve sellem rekao la ba'sa birruka ma'na ma ikun fihi shirka. Nema zapreke za, za rukiju ukoliko u njoj nema ukoliko u njoj nema šta ukoliko u nema širka ukoliko u nema nema shirka. I zato ove stvari, znači ovo liječenje i tako dalje, je i tako prošireno među ljudima. Znači da Allah te barekuta ta'ala saču, znači, znači stvari sihira i sihirdbazi su nešto, znači što je prisudno. Znači pisanje zapisa, znači svar otvorenog, jasno kufra i širka sihra. I zato, znači potrebno je ljudima napomenuti ove stvari, jer kazna za sihira za da se ubije. Znači kazna za sihira za da, da se da se ubije. Treći asvar koje ovdje želim spomenuti. Naravno, mnogo stvari, međutim, želim spomeni najbitnije. Treća stvar je vezano za jedan pojam koji se zove Tebar Ruk. A to znači traženje beričata. Traženje beričata jer virovan je da se beričat nalazi u nečemu. Ovo je također jedan veliki, veliki musibet koji se proširio. A to je da u velikom dijelu islamskog svijeta, u velikom broju mjesta, znači postoje određena mjesta Postoje određene stvari za koje ljudi vjeruju da u tim stvarima ima beričeta pa ljudi kaže na primjer ovaj kaborovo turba u njemu ima beričeta ova voda u njoj ima beričeta ova pećina je Mubarak u njoj ima beričeta kažu Mubarak i ljudi kažu svijeto ili tako da. Znači tako su ljudi kod nas imate ne nekakve pećine znači pećine imate gdje znači odine kako zove djevojačka pećina pa imate turbeta znači koliko hoćete. Pa ima dolo kod nas napuni i kod nas i vada. I voda, i pećina, i drveća, i kamene, sve moguće napuni. Allaho lahu lahu vete. I ljudi veruju da u mi ima baričeta. Znači to je stvar koja je opasna. Jer zašto? Allah je taj koji daje baričeta. Allah je taj koji daje baričeta u ništo. Allah, tabaraka wa ta'ala, odabire u šta će i u koga će dati beričet. Je to jasno? Znači, prva stvar, Allah je taj koji daje bereket. Druga stvar, Allah, tabaraka wa ta'ala, je taj koji odabire u šta će dati berikit, koje će mjesto odabrati, koje će čovjek odabrati, itd. I treća stvar, što je biti na jednu da se beričet od određene stvari ne traži osim kako je šta? Osim kako je propisan. Kako je došlo u sunnatu, sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, na primjer, uzvišeni Allah je učinio baričat u Ka'bi, i oko Ka'bi. Međutim, što znači baričat Ka'bi? Znači, da onaj koji klanja namaz pored Ka'bi, znači, kao da je klanjao koliko namaza? U sto hiljada. Znači, baričat, znači, nismo spomenuli, definicija baričata je zijadetu ili katheretu l-hajr, mnoštvo dobra. Znači, neka stvar u Karla Đelšanu ne samo dao u nego mnoštvo dobre. Pa tako, na primjer, mnoštvo dobra u Meki se ogleda u tome zato što klanjaš u Meki jedan namaz kao da je sklanio u hiljada. Znači, pogledajte koliko si u tih deset minuta ili pet minuta, koliko si dobio dobra i uštedio vremena i vremena u tome. Mađutim, je li beričet Kabe da sada dođem i dodirujem se od kabu i onda dodirujem sebe ili svoje tijelo samim kabu, tako deliko što čini veliki broj ljudi? Znači, ne. Znači, imate Hadjaru Lesved koji je Znači, da li je taj kamen mubarak, taj kamen mubarak, medžutim ili berice toga da se dođen dođen dođene taj kamen i tako dađi svoje diete. Znači, zato, znači ma te dokazu čemu? Da Umar anhu posanik ali sr l il -ubio. Il -ubio ga Ode, razumje, razumje l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Mogu da nisa vidio poslanika Arijh Insalat, sa nama da te ljubi, ni te ne bi ljubio. Da nisam vidio poslanika Arijh Insalat, poslanik te ljubi pa ti ja dubim. Načini baričat toga je u čemu? U sledenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Načini takva svaka stvar. Bad znači Allah t'baraka ve taala učinio baričat u drej junustan i pojasnio nam kako se traži baričat, kako se traži baričat toga. Pa tako Kur'an mubarak, baričat Kur'ana se gleda u čemu? U Jer za naš, to, našto, ona ku proč iz Kur'ana je da harf kao da je pručo koliko? Kao da je pručo deset, kao da je pručo deset, deset harfova. I za to, čak, mjesta, ko što je, na, na primer, bilo drvo, iz pod su ashabi dali prisagu, postaniku, sallallahu, alaihi wasallam, nači, je li to drvo mbarak? Nie. Jako je spomenuto Kur'an? Lakad radi Allaho anil mu'minir, izi banju tahta šegera. Allah je zadovoljan vjernicima koji su dali prisahu ispod drveta. Pa su ljudi jednog vremena počeli da dolaze u tom drvetu. Mislići da je tu možda i badet bolji i tako dalje. Pa Omar radijallahu tala anhu naredio da se šta? Da se drvo otkine. Omar radijallahu tala anhu naredio da se drvo otkine i to se drvo? To se drvo otkinulo. To se drvo otkino. Dobro. Što znajući vidite koliko je opasno, ja sad kažem, evo, ova voda je vala Mubareć. Ova je zbistrika voda, to je Mubareć. To je Mubare najmanja drađana tog rijeca, jeste da je to lažna Allaha. Znači, kako da kažeš da Allah učinio posebnom određenu vodu, kad Allah te barek od Ta'ala nije učinio I zato ne kažemo za određenju sarda da odabrana, da je mu bareć, osim zato ako je za to posti dokaz u Koranu i sunnatu Allahovog poznaje. Bilo da se radilo mjestima, bilo da se radilo vremenima, bilo da se radilo osobama itd. Pa takve mjesta koja su odabrane između stalog Mekka. Jel tako? Vremena koja se odabrana, između ostalog je šta? Mislice Ramazan. Znači, ljudi koji se odabrani su poslanici, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovu stvar. I zato još jednom kažem, vidite kolika je opasnost da dođe čovjek i kaže to je Mubarak, taj kabor, to drvo, to ovo. Međutim, ove kod nas, da kažemo manifestacije, znači, Ajvatovica, Pečina, Blagaj, znači, su sve manifestacije u kojima je sadržano ovo znači u kojima sadržan, u najmanju ruku, brate pažu kaže u najmanju ruku da ljudi kažu, u tome ima baričita, ili jedan broj, ili jedan broj ljudi. I zato uzišeni, znači, uzišeni Allah, tabareku ta'ala, i po sanih sallallahu aleyhi wa sallam u sunnatu su nam pojasnili abu stvar, je došlo pojašnjenja njoga. I zato uzišeni Allah, tabareku ta'ala, uh, ko razumije, ovo se opet reće ono mu podijelu temihida, ko razumije kakva je lila vjera mušrika Araba, u vremenu obj razumicevali ki ro stvari koje su vezane za tehidishrk i stvari vezane za mutari pa tako ushišeni Allah tbaraka taala usur el najm ta je afra'eitem latu wal uzza wa manat al thalitha al ukhra yestelvi videli latat i manat uzza to se estelvi Allah se sa njima Dobro, ko su bili Lat, Uzzat i Menat? I šta su ljudi tu radili? Znači, Lat, Uzzat i Menat, naravno, naravno su imali dosta božanstava, koje su božavali, ali s vjerovanjem da je to približava Allahu, tabaraku ta'ala. Međutim, najpoznatiji njihovi božanstava je bio ko Lat, Uzzat i Menat. Zašto su ih ovako zvali? Znači, ovos, vjerovali su da su ovo izvedenice od Allahovih imena ženskog roda da su ovo izvedenço da Allaho imena ženskog roda. Pa'alat od ilah. Uzzah da ženski rodo da aziz. I tako da ni da Allah tabarik wa ta'ala da Allah tabarik wa ta'ala o da Allah tabarik wa ta'ala o toga sačuva. Pa'alat bilo iako drugi postoj rivayetu sahihu imama Bukhari od Ibn Abbas radi Allah ko je kaje da'alat bilo ima čovjeka ko je kane ilutu hajj Da je, da je to bio dobri čovjek koji je hađama pravio hranu. Znači, mušići su prijez, znači imali obred hađa. Da je bio čovjek koji je pravio hađama hranu i kada je umro, da su so ljudi ga zakopali i na njegovo mjesto napravili turbe. Znači, stavili stijenu i da, so, da je počela da se so obožava. I lat je bilo božanstvo koji se so obožavali stanovnici Taifa i Okotajifa. Znači, arabi koji su so živjeli u Taifa i Uzza je bilo drvo koji se so obožavali Kurejšije. Znači, od njihovi najpoznatijih božanstava. A menat je bilo božanstvo koje kojoj su obožavali neka plemena, kao što u Huzah, koje je bilo na putu između Mekke i Medine. Dobro. Kako se je, sad pitanje ključno, kako se je ogledalo njihovo božanstvo obožavanje ovih, ovih božanstava? Lata i Ozata i menata. Jesu ono oni govorili, e, lat je gospodar nebesa i zemlje. Ne. ne. Pozdravo, nešto... E, gledajte. Znači, ogledaju se kroz sljedeće stvari. Prvo, Njihova mjesta gdje se oni nalaze, su smatrali odabranim. I to su veličali. Znači smatrali su, da tako kažemo, da su ta mjesta beričakli. Znači mjesto gdje je bio uz znači ta palma to drvu, vjerovali su da je to odabrano. I zato ako god kaže za određeno mjesto da je odabrano, znači liči pa se, da neko ne kaže, kažu da su ne ne, nego liči mušticima u tom uvjerujem. Jer ponekad ove stvari koje ljude rade na turbetima, nekad mogu da budu novotarije, nekad mali širik, nekad veliki širik, tako dalje. Međutim, onaj koji smatra doređeno mjesto svijetu, znači liči muširicima u njihovom svetkovanju ovih ovih mjesta. Dobar. Druga stvar, šta su također radili? Na tim mjestima su obavljali, na tim mjestima su i badeteli, činili i tikaf. Šta znači činjenje i tikafa? Znači mi tikafimo kada, stvari da lopis, ja nisam, ja ne tikafi onaj... Allah popravi naše stanje. Od vas koji ti kafe, i ti kafe i kada. Međutim, propisi ti i kada uza njoj, njoj trećini. Što znači ti kafe? Boravljenje negdje. Znači držanje negdje. Znači u džami si tu, boraviš i ne smiješ da izađeš iz džami. Tako su oni dolezili, boravili na tim mjestima gdje njihova božanstva. Zašto su tu boravili? Zato što su vjerovali da su tu i badati bolji. Između ostalog su počivali i badati tim božanstvima. I zato ako danas neko dođe na neko mjesto i kaže ovdje je namaz bolji, ovdje je namaz ovdje se dova prima, na sedam braće, osam braće i tako dalje, je poput mušrika kada su boravili na tijim mjestima njihovi ja I to znači tikav, znači boravak. Boravak zato što misliš, međutim ukoliko tu ima usmjeravanje i badeta njima, onda je to veliki širik. Onda su to stvari, međutim da misliš da je tu pre to kabura da se dova prima i tako dalje, nije stvar velikog širika. Ma juti ako sve to se nađe, da. Usmjeriši badet ima to je stvar velikog širka. Jel' ovo jas? I treća stvar koju su činili jeste da su preko tih stvari se nadali Beričetu. Da su se preko tih drveća, kamanja, nadali da će muzičari Allah te barekutaala dati Beričet. Preko toga je tražili, preko toga je tražili Beričet. I zato do ga znači jai, na čeda do ga koji ćemo čeras spomenti uzet pouki, prvuki, كده جاي يكونا في سُنن وفي ساري عشان توه حديثه زي بالجزيمه امام الترمذي في سننه واصحابك كويس اسمه ابو وقدي مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين كان صلى الله uponكم عليه السلاة والسلام اسمه ايش حنين ديبي حنين بليز مكي كاتش يز ايش كان بيو حنين مثل كان حنين كان بيو انت لو بس لنكون سوينا بس لنكون سوينا كانه بكفر A kaže, mi smo tek, šta? Mi smo tek napustili na, pustel na Tek smo ušli, tek smo bili ušli u islamu. Jer pogledate od ashabi Allahovog poslanika, ali ih i salatu wasalam, znači bilo među nima koji bili stari ashabi, učeni ashabi, tako da Međutim među sahaba, zato što je definicija sahaba koji je god vidio poslanika, ali ih i salatu wasalam. Znači, samo da ga vidio ni ashab. Međutim bilo oni koji su tek prihvatili islam. I zato je bilo od njih grešaka, nekada koji su vezani, Znači, za određene stvari pojmanje temhida, pojmanje propisa, pojmanje ahlaka. Međutim, poslanik, alaihi salatu wasalam, je šta? Odgaja i podučava. I kaže, mi smo tek bil napustili na vjerstu. Kaže, wa lil mušrikine sidaratun. A kaže, mušrici su imali drvo. Ja'kufuna indaha. Porad kojeg su? Ibadetel. Znači, boravili itikav. Wa janu'tuna biha eslihatahum. I na to drvo su kačeli svoje oružje. Znači, zašto kačeli oružje? misle da će biti bolja u brbi. Kaže, fa mararna bi sidara. Pa smo s Allahom i poslanikom, alihissalatu prošli pored tog drveta. Va kulna, pa smo rekli Allahom i poslaniku, alihissalatu wassalam, Ja, Rasul Allah, o Allahu poslanicu, iđa allana sidara, kemalil mušriki ne sidara. Allaho poslanicu, daj da im imamo ovakko drvo, kao što i mušrici imaju drvo. Međudni, pogledajte ovde. Znači, ovaj hadis ukazuje našto. Znači, prvo kada ashab, kaže, mi smo tek bili izašli s nevjerstvo. Ovo, kao što kažu učenjaci, ukazuje da čovjek kada napusti određenu neistinu, da može da kod njega ostane primijesa od te neistine. Obražite pažnje. Ovo je veoma, da bitno pravilo, koje je vezano za davu, za odgoj i tako Zato što mi, bilo da se radilo onama ili drugima, mislimo kada čovjek napusti našto, da se potpuno riješi osobina toga, ma Znači, može se desiti. Hem da je ostalo osobina, hem da, se, da je ostalo vjerenja. I zato, na primjer, čovjek ostavi džahelijet, kako mi kažemo, znači, mislim odmah da je postao. Ne, znači, toga hi, i takako ostalo. I zato se to liječi. Liječi se i badetom, liječi se znanjem i tako dalje. Znači, da neko ne pomisli, znači, da kada čovjek uđe u vjeru, ima neke kod sebe vidove. Da je odmah potpuno ostavi. Ne, znači, ostale osobina koje moramo da se... Tako se može desiti kada su bi u pitanju primjese, znači da kažemo neki, da vijacija u poimanju vjere. Obratite poželji. zato ode učinjaci napominju da onaj koji ostavi određenu, određeni bat ili da može kod njega da ostane ovih primjesa. Ova stvar je dobro. Zatim druga stvara, ono, ono što upuče ovaj hadis, jeste da Allah u poslanih a.s. od početka do kraja svoje misije ljudima pojašnjavao stvari Tevhida. Znači Hunen je bio nakon osvojenja Mekke, A znamo kako je počelo, pozivanje u u Mekki. Aći znači, sva je jasna. Znate znamo kako je, kako je počelo. I zato ovo ukazuje na važnost ispitno ide. Kao i to da čovjek može biti i učen i bogobojanac, međutim da upadne određenog vida upa, Da upade u, upadne određeni vid širka. Naći da čovjek pored svoje ilma i svoje pobožnosti da upa, u, upadne određeni vid širk. Znači ashabi su bili poznati, pa pobožnosti pa imali jedna generacija koja je pobožnija. Nema. Čak, se i događaju, čak nam i ovaj događaj na to ukazuje. Zašto? Zato što se spital poslanika uči, učini. da i mi imamo to. Nisu požurali da to učine prije nam što se spitala Božih poslanika. Salatu, salatu. I zato, znači da i ljudi koji su od ilma i od ugleda i od bogobojaznosti mogu da upadnu određene da upadnu određene dobijaci. Zatim također ovdje, znači iz ovoga se izvlači da čovjek nekada može misliti. I zato, prije što pređe i zato iz ovoga vidimo opansnost oni koji omaložavaju govoru Akim. Pa kaže, udovoljno je jedno predavanje, dva predavanje, zašto govoriti, zašto odgovarati tim pravicima i tako dalje. Znači, ne. Čovjek koji pogriješi i znanje pšenamire na njega se ukaziva. Znači, na, uka, ukaže, ukaže se na njegovu grešu. A ne da kažemo stvari, te vi da je stvari širka. U sanih salatu i sr. je video Hasan i Hosejna da suzeli, sad ako se je rekao, bah, bah, ostavi to. Znači, čovjek ako iz neznanja uradio jednu stvar, opominje se. Pa makar stvar bila mala. Pa kako je tak kada su u pitanju stvari temhida i znači, to je stvari koje ne mogu da se prešute nikada. I te ni u kom slučaju. I zato, znači, također ono što se izlači iz ovog hadisa, jeste da čovjek ponekad može misliti da određena, da određenu stvar Allah tabarak i va ta ta'ala voli, a da je to od najmržijih stvari uzišenom Allahu Tabaraku Ta'ala. Jer oni da nisu mislili da Allah Tabaraku Ta'ala to voli, ne bi pital poslanika alaihi salatu salam. Znači, pitali su zašto? Zato što su misli da Allah Tabaraku Ta'ala to voli. Međutim, to je bila stvar širka koju Allah Tabaraku Ta'ala preziraju. I zato nije, nije ibrat u tome što čovjek misli. Da li misli da Allah Tabaraku Ta'ala to voli ili ne voli? Ne, nego ibrat je u znanju. Znači, ibrat je u čemu? Povuka je u, pouka je u, znanju. I zato znači znanje je to koje čovjeka, znači da kažem, okreće šta je ispanoštanje. I također iz ovih stvari, znači da ukratko spomnije povuke, poruke, jeste da je bilo poznato kod shaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, da se ibadet gradi na naradbi. Znači što znači ovo? Da se ibadet gradi na naradbi. Znači kad uspitanju stvari mađuljudskih odnosa, stvari adeta, znači tu je osnova da je sve dozvoljeno osim što je zabranjeno. Jel tako. Znači, na primjer, šta ću ja popiti? Ovo piće, je li dozvoljno? Nije dozvoljno piće. Hoću tražiti dokaz da je dozvoljno popiti? Taj lolhot, neću reći, taj lolhot, neki so. Hoću tražiti dokaz, zato ne. Znači, svako piće ostane dozvoljeno, osim koje je šta? Zabranjeno. Smijem na obući ovo ne smijem? Osim je da smijemo buć, osim ako ne dođe dokaz do da ne smijem. Međutim, kada je u pitanju ibadet, Znači, ne smijemo ibaditi, osim ako je došao dokaz da je to dozvoljeno da tako ibaditimo. I zato, ashabi Allahovog, znači, ovu stvar ko razumije, razumijeće veliki broj stvari koji su vezani za novotariju i sumlete. I zato, ashabi Allahovog poslanika, anih i sanatu sena, su pitali, pored toga što su upali tu grešku, bio, pitali su Allahov poslanići, učini da i znači, učini da i mi imamo to drvo kao što oni imaju to drvo. Dobro. Kada aposani toh pita aposanika alaihissalatu wassalam, šta aposanika sallallahu alaihissalatu wassalam nekau? Reku Allah akbar. I drugo nekau, subhanu Allah. Allah je ili subhanu Znači izčudjenja, za to njiho vol, traženja. Šta su traženja? Znači da imaju drvu, kod koje je ibadatit, kod koje je vlijet, preko koje je tražit i bericat. A aposanika alaihissalatu wassalam nekau, subhanu Allah. Kaži, a wallevi nefsi ibedihi, tako minu ga učuruci moja duša. Kaže, vi ste rekli isto kao što je rekao Benu Isra'il Musa'o. Iđe allena ilaha'n kema lehum aliha. Učini da imi imamo Boga kao što oni imaju Boga. Znači, njihove riječi iđe allena ilaha'n kema lehum aliha, šta? Svar širk. Pa je posanik sallallahu a.s.l. rekao ashabima da ono što ste vi sad tražili sa tim riječima je isto kao što su tražili šta? Kao što je Benu Isra'il tražio od Musa'a. Znači, pogledajte, iako su mislili da je to stvar koju Allah tabaraka wa ta'ala voli, poslanik a.s.a.m. je rekao da je to njihovo traženje bilo kao traženje od, kao što kada jebenu Izrael Israela od Musa da imaju Boga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ovde, ovde da znate ono što je bitno za ovaj dogaj. Jedan broj u je kaže da ono što su ovde onim stvari tražili da nije bilo na stepenu velikog širka. Oni su tražili da imaju stepe, ne oni su tražili, odnosno, ono što su oni tražili je u stvari bilo o oponašanje priješnjih naroda. I Stvari su koje su stvari malog širka. Međutim, jedan broj ulame kaže da ovo što su oni tražili je u stvari bilo na stepenu velikog širka. Međutim, da poslanika alihim saratu a saram nije od tražio da obnove vjeru, to jeste da kažu la ilaha illallah, zato što su tek bili ušli u islam. Repostanik Anih i Salatu Salaam je nekada, kada su znali nešto da kažu, bi je rekao, korektno je to, neka kaže La ilaha illa Neka kaže La ilaha illa Allah. Međutim, su tek bili ušli u Islam. Je redu? I zato što se izvlači iz ovog, jeste da čovjek koji tek uđe u vjeru, je li čovjek koji odraste u sredini gdje nema, da kaže, Islam ne podučava. Znači, oni mogu da imaju opravdanje u neznanju. Jer brate pažnju na jednu opasnu stvaru. Znači, naravno, ovdje ja govorim sad obitnosti i važnosti znanja i upozoravanja i tako dalje. Ne govorim u smislu donošenja suda. Međutim, ovdje pitanje opravdanja u neznanju i tako dalje je veliko pitanje. Znači, prije svega je velika odgovornost onome koje to me govori u smislu donosi suda. Međutim, znači, ovdje se dešava greška. Znači, nije svaka stvar koju čovjek uradi iz neznanja da čovjek u tom ima opravdanje. Znači, zato kaže, imam šafija, kada bi, opravda, kada bi neznanje bilo opravdanje za sve, onda bi neznanje bilo fadilet, a neznanje. Onda dođe čovjek, kaže, nisam znala, znači, bolje prođe nas u njem danu. Ne. Znači, onda bi neznanje bilo fadilet. I zato, znači, čovjek koji živi u islamskoj sredini, gdje se govori, gdje može da dođe do znanja, on nema opravdanje, on nema opravdanje u svom neznanju. Znači, takav čovjek u nezdanju nema opravdanja. Dođe danas čovjek živi ovdje i kaže, ja ne znam da li mu se ima antreba da klanja pet vakata. Je li vallaha im obavezno da klanja pet vakata? Je to opravdanje? Nije to opravdanje. Je li čovjek na odrbila etan, a napsuje Boga ili ne znam šta, ili govori stvari. Kofra kaže, čovjek, čovjek govori iz nezdanja. Na ne odrbila. Znači, je li nema mogućnost za to nauči? Naravno im da ima mogućnost da nauči. I zatkova neki ljudi su vjerenja, zna Pomisli da svaki čovjek koji nešto rekne da ga treba da te se sa njim zongga, pojasnit mu se sa njim na kafu, pojasni to su stvari širk i tako, ne? Načuсно mi onaj koji počini širk, on je muš mušrik. A čistokonaj znači, koji počini blud, on je šta? Bludnik. Međutim neznanje određeni su ono može biti opravdanje. Znači kao što u slučaju čovjek teh prihvati, dođe sada čovjek teh prihvati islam. I rekne neke stvari koje su od kufra i ne širka. Međutim teh prima. Znači to može bude opravdanje. Al do što neđe tamo Živo nekih drama, znači nema hođe ništa živo ne nego ni vaze nema nikoga Ček des godina u stanu znači tako može da ima da kažemo opravdanje od stvari međutim u svim stvarima da kažeš da čovjek ima opravdanje pogotovo u stvari koje sve vezane za kidu i tako dalje ne to je neispravno mišljenje potpuno znači mišljenje ku suprotno suprotno sa učenjima Hadisun al-Jamaat znači da čovjek usin ček ima ljudi koji kažu čovjek na odrovila kopsuje boga Da znači je treba da razumite, ne, možemo da opravdanju opravdanje za ne opravdanje ne znam da čovjek ksuje Boga, da govori Allahu tebarak ve taala, znači, nema stvari u ne opravdanju takih zadanima. Ne zadanjem je lovim mil oni. Dobro. Pa je posanik, međutim kanžu, znači da ovo što su oni traili da je u stvari bilo na stepenu velikog širkam, međutim najposlanik sallallahu alayhi ve selleme nije rekao da obnove da kažu la ilaha illallah zato što su tek bili ušli šta, zato što su tebiru ušli u islam. Zato i islamski učenjaci kažu brate pašte. Znači, rekao sam da se ove stvari, stvari širka proširile. I zato ponem kada neki, koji su, da kažemo, koji ne vole ovaj govor o širku, temihidu i tako dalje, znači, hoće da kaže, dobro, ali vi hoćete da kažete da svim dijelima, da gdje god da, da su muslimanta, tu ima širka. Pa kažu eh, Mohamed ibn Abdullu Wahab, Vahabi, i tako dalje, govori da u ima stvari širka. Znači, ako se vratite na govor učenjaka drugih mezheba, na primer, im U vremenu, je iz kad U vremenu ših Muhammed je napisao dijelo koje zove Tad Hiroli Atiqad. Kaže da nema dijela islamskog svijeta, da u njom nema širka. Znači niti Vahabija, niti izneđda, niti išta. Znači drugi, šafijski, malikijski, drugi, kažu hanefijski gdje god ima drvo, ili kabur, ili ne znam šta, da ljudi ga smatraju sve tim, kaže to je isto kao sidra, kao, kao sidra, znači čovo drvo, Ka, ka, ka, eh, ko drvo koje zove Zatu Anvat, jer ovo se drvo zvalo Zatu zval, Anvat, i kaže za da se to drvo otkine. Znači, gdje god ima pečina, gdje god ima izvor, gdje god ima kabur, turbe, ne zna da ljudi smatruje da je svetim, preko trga traže je beriča tu, misle da je badat bolji, on je isto kao Zatu Anvat. Oni je isto kao Zatu Anvat. I zato pogledajte, znači oni su... Pogledajte ovo hadisa, šta su dolazili i činili kod ovog drveta i šta ljudi danas dovode i čine na pećini, na ome, na onme, tako dalje. I zato Allahu robovi, znači, ove manifestacije su dv velike opasnosti i obaveza za ljudima ukazivati. Da znači, ću neki stvari, znači, nema da čuje kaže, pa neka znači tu je možda bolje da se prešuje tako dalje. Ne, znači, stvari tevhida i širka. Znači, to ono što je osnova, ono što je osnova ove vjere. I zato da kažemo, znači, učenjaci Ahlisunnetu vel jama'ah su kroz vremena od prvih, da kažemo, vremena pojava novatarija, ukazivali, znači, na sve devijancije koje odvraćaju od sunnata Allahovog rasula, sallallahu, odvraćaju od sunnata Allahovog rasula, sallallahu, e, sallallahu alaihi wasallam. Dobro, postoje ovdje još stvari, znači, koje ćemo još spomenuti, međutim, mišala, ostavit ćemo onaj, e, za sljedeći put, gdje ćemo spomenuti još ove neke stvari, znači, koje mislije da su bitne i nužne da se spomenju kada se govori o stvarima, o stvarima tevhida. Zatim ovdje je došlo, na čovoj kur'anskoj suri se spominju dva Allahov wa tabarak wa ta'ala imena. A to su koja? Al-Ahan i Samet. Jel'o jasno? Jel, jel, jel, jel, jel. Šta znači Al-Ahad, to smo pojasnili. Pa šta znači As-Samet? Znači šta znači Allahov wa tabarak wa ta'ala ime As-Samet? Oh Onaj kojim se svi obraćaju. Na čov ovdje? Noćut madan kažem, znači ako budete čitali versira, najint će da kažemo na nekoliko mišljenja kod sarafa. Znači od toga da na primjer se kaže allazi la je kul wala je shrb, ona iko je ne ide i koji ne pije. Međutim zatim otoga je mišljenje i najpoznatiji mišljenje što samad da onaj alazi usmadu ilehi al khalaiq fi al hawaj. Ona iko jeste onaj kojem se ljudi obraćaju ljudi obraćaju svojim potrebama međutim ovo on nije kom slučaju nije da kažemo usprotno sa onim prethodnim jer znači onaj kojem se ljudi obraćaju u njegovim u svojim potrebama znači samet pa se kaže tu da je Allah te barekutaala tai znači, nati koja čija su svojstva znači onaj kojem se obraćamo svojim potrebama je onaj su svojstva savršena i u Pa se kaže, milostivi onaj koji je potpuno u svojoj milosti. Znači, nema nikakva manjkavost da dotiče njegovu milost, niti njegovo znanje, niti njegovu blagost i tako dalje. Pa od toga, znači, jeste da uzvišeni Allah, tabarika wa ta'ala, je taj koji ne jede i koji ne pije. se šta, šta hoće da se kaže onaj koji ne jede i koji ne pije? Ha? Da nema potrebe za tim. I zato, brate, ovdje pažno jednu stvar koju ću vam spomenuti sljedeći put. Jedno važno pravilo kod neheni sunnata veli džamaata. A to je sljedeće. I svojim ćemo završiti. Allah, tabaraki wa ta'ala, se u Kur'anu opisuje sa potvrdom i negacijom. Allah, djelašanu, se u Kur'anu opisuje sa potvrdom i negacijom. Šta znači potvrda i negacija? Znači, pripisujemo Allahu, djelašanu i mena i svojstvo. Da on ahad, da je on samed, da je aziz, da je ono kahar, znači jedan, onaj koji se ljudi obraćaju njegovim u svojim potrebama, svemoćni i tako dadi. Međutim, šta je negacija? Znali li neko primjer negacije? Nije rođen. Nije rođen. Nije rodio, niti je rođen. Ili, na primjer, ništa nije poput, ništa nije poput. Jel ured? Potvrda i negacija. Dobro. Kuranu, kada dolazi potvrda, potvrda dolazi kakva? Ha? Dolazi fassal. Znači, detajna. Ili pojašnina. Znači, potvrda, koje detajne, koje pojašnina. Šta to znači? Znači, kažemo Allah je jedan. On je Samet. On je Aziz. On je Djebbar. On je kahar, On je Rahman. On je Rahim. Pojimate, pa znači šta? Allahu i mena. Znači, koliko ima spomenutu Allah i mena. Allah je i svojstvo i tako da. Međutin, kada dolazi negacija, ona dolazi kakva? Ona dolazi mujmel, občanta. Pa se kaže, lejse ke mitlihise, ništa nije poput njega. Wa lem yakul lehu kufuvan ahad, i niko nije poput njega. Ili se kaže, hel ta'alamu lehu samija? Znaš li ti, da iko ima ime poput njega, da iko poput njega? Znači, ta negacija kakva? Občanta. Zarazku potvrde koje šta? Detajna. Dobro. Ova negacija ponekada ponekada može da bude da kažemo detalja ili malo detalja. Kao što je primjer ovdje la meridul amulat, mi radio, mi tiru. Jeljas. Njud ili na primjer u ajtul kursi la takhuzuhu sanatun wala naw. Nau buzma gadri mežnisan. Međutim dobro, ako smo rekli da je ovo osnova, negacija da bude opčent. Zašto je došlo do spominjanja ponekad ovih detalja? Ha? da bi ukazalo nasuprotno da bi ukazalo nasuprotno na činje što nasuprotno da bi ukazalo na Allah wa tabaraki wa ta'ala sovršenstvo pa kada se kaže da Allah tabaraki wa ta'ala lam jelit da nije rodio wa lam mi uled i nije rodio šta hoče sa tim da se kaže Hoće da se kaže da Allah nema početka i nema kraja da Allah tabaraki wa ta'ala sovršenstvo tako nema početka nema kraja Nema dijete, jer ona je ko ima dijete, znači on će umrijeti, piče naslijeđe. Znači biće neko ko će doći poslije njega. Allah te bare koji teala, nije rod niti Kada se kaže da ga tače u سنه ولا نون, niti ما قدر يم šta hoće s tim da se kaže? Hoće da dokaže na potpunost i savršenstvo Allah te bareku taala da ga ne moć, niti ما نتي to. то. Jel ured? Kada se kaže a je javvelim Morbu kahaadada tvoje gospodarnikkom nečini napravdu šta učistim mi da se kaže da se ršenstvo njegoveje njegove pravdin. I zato je nači kada u pitanju govor o Allaho te Bargetara govori se govor koje šta detanjan. Međutim do kada je negacija, negacija šta občannika. I to je pravac Kuran, sunnata posannika an instalatu, sve i prve generacije. Za razliku obrato je pažju od novotarskih pravaca, kod nji je kako kod nije supratna. Znači, kod njih je suprotno. Šta znači kod njih je potvrda občanta. Oni kažu, Allah neki kažu, Allah ima samo jedno svojstvo, neki kažu tri, neki kažu sedam, neki kažu osam. Međutim, kada negiraju, me spomniju koliko god hoćete stvari, pa kažu, Allah nije substanca, Allah nije atom, Allah nije u mjestu, Allah nije unutar svijeta, Allah nije van svijeta, Allah nije ovo, Allah nije ono. To je... Prije svega, ružan govor o Allahu, tabarik wa ta'ala. Da kažeš Allah nije ovaki, Allah nije vaki ne brajaš. Zašto? Znači, kako je, je hvala da ja sad dođem, tu ima, brat, neki zove se Ahmed. I hoću da ga pohvalim kažem, slušajte, Ahmed nije glupan, nije budala, nije levat, nije ljen, nije vaki, nije vaki, nije vaki. Pa dobro, šta mi spod, šta sam onda? Znači, spominjanje tih stvari, znači, spominjanje toga nije hval, يسد جوهر الله, الله, الله تبارك وتعالى كاجنيو نوتسفيتا نيا منسفيتا نيا سبستانسا نيا اوو نيا اوو نيا اوو نيا درو نيا كامين ايش как вы тол хвала субхана поглядаете у каккой су о какой се рапа да и они кое остави правац методологию курана и сунната аллах джаншану когда говорит о себе кажет на O ti koje nisu atom, o ti koji nisu jauhar, koji nisi ard, koji nisu dergo, nisu ovo. Naći koji nisu nutar, o ti koji nisu nutar sveta, nisu van sveta. Hoćeš tako dozivaš Allah te barekutaala. I znači primjer za ovo pravilo koje se spomenu, imate u ovoj kuranskoj suri. A to je pogledajte, spomni se gore ahad i spomni se samet. Spomnju se dva Allaha te barekutaala. Međutim kada je u pitanju negacija, Allah te barekutaala kaže, "Velm yekun lehum kufwan ahad." Niko li sličen? Niko znači niko nije poput njega. Vesnih, što se spomni je, lam jelid, radi čega, za to, što hoće da se kaže, između stalok, da Allah, tabaraki wa ta'ana, nema početka, i uzvišeni Allah, tabaraki wa ta'ana, nema kraja. I to ukaziva našto, na savršenstvo uzvišenoga Allah, tabaraki wa ta'ana, kojeg obožavamo. Svićemo se zadovoliti. Inša Allah, i teala, se sledi pućemo opet nastaviti sa, odnosu završćemo komentarove kuraanske sure. sallallahu ala, muhammedinu, wa sahbih, wa sallam, wa sallam